Сон йому приснився. Звичайно, з ним ніколи не траплялося сонного паралічу. Він просто міцно спав, як черепаха, що зарилась у багнюку. Чудово. Полежавши хвилин десять, я тихенько вилізла з ліжка. Потім пішла до вітальні, включила торшер, налила у склянку бренді. Сіла на диван і, смакуючи бренді по ковтку, почала читати. Увійшовши смак, я дістала приховані на полиці печиво та шоколад. Тим часом наставав ранок. З настанням ранку я закривала книгу, варила та випивала кави. Потім готувала та з'їдала бутерброд. Щодня повторювалось те саме. Я швидко закінчувала домашні справи та всю першу половину дня читала. З наближенням полудня відкладала книгу та готувала обід для чоловіка. Незадовго до першої години чоловік знову йшов, а я сідала в машину і виїжджала плавати до басейну. З того часу, як я перестала спати, в басейні я інтенсивно плавала по годині. Тридцять хвилин зовсім не вистачало. Допоки я плавала, зосереджувалась лише на тому, що я пливу. Ні про що інше і не думала. Я думала тільки про те, щоб ефективно змушувати своє тіло рухатись. Тому робила ритмічні вдихи та видихи. Зустрічаючись із знайомими, я майже не розмовляла з ними. Просто віталась. Коли мене кудись кликали, казала «Вибачте, справи, треба повертатися додому». Мені не хотілося ні з ким спілкуватись. У мене не було часу, щоб витрачати його на порожню балаканину. Закінчивши плавати, я хотіла якнайшвидше повернутися додому, до читання. Я з почуття обов'язку ходила в магазин, готувала їжу, прибирала, гралася з дитиною. З почуття обов'язку займалася сексом із чоловіком. Якщо звикнути, це зовсім не складно. Навіть навпаки, та ще й легше. Потрібно лише розірвати зв'язок між головою та тілом. Поки моє тіло рухається само собою, моя голова плаває в порожнечі». Я займалася домашніми справами, не думаючи ні про що. Годувала полуденком дитину, вела незначні розмови із чоловіком. Відколи я перестала спати, реальність, як я її собі уявила, виявилась дуже простою. Справлятися з реальністю виходить і справді просто. Це просто реальність, це просто домашні справи, просто сім'я. Так само, як керувати примітивною машиною. Якщо один раз запам'ятаєш правила її експлуатації, потім все, не більше, ніж повторювання. Тиснеш на цю кнопку, смикаєш за той важіль, регулюєш циферблат, закриваєш кришку, виставляєш таймер. Просто повторювання. Звичайно ж, періодично з'являються відхилення. Приїхала мати чоловіка – і ми вечеряли разом із нею. У неділю разом із дитиною ми втрьох ходили до зоопарку. Дитину пробрав сильний пронос. Однак жодна з цих подій не похитнула мого існування. Вони безшумно мов вітер домухали навкруги. Я підтримувала спільні розмови зі свекрухою, приготувала вечерю на чотирьох, зробила світлину перед ведмежою кліткою, поклала теплу грілку на живіт дитині та дала йому ліки. Ніхто не звертав уваги на зміни в мені, ніхто не помітив, що я зовсім не сплю, що я продовжую читати, що моя голова сотні років та десятки тисяч кілометрів віддалилася від реальності. Якби я не справлялася з реальними справами, з почуттям обов'язку, машинально, без кохання, без емоцій, і чоловік, і син, і свикруха – Спілкувалися зі мною так само, як і завжди. Навіть здавалося, що вони почуваються зі мною комфортніше, ніж зазвичай. Так минув тиждень. Коли почався другий тиждень мого безперервного неспання, я все ж таки занепокоїлась. Як не крути, ситуація ненормальна. Усі люди сплять. Немає людей, які не сплять. Давним-давно читала про те, що були тортури, коли людям не давали спати. Ці тортури влаштовували нацисти. Замикали людину в тісній кімнаті. Змушували її розплющувати очі, щоб вона не могла спати. Засліплювали світлом, приглушували шумом. Так людина божеволіла, а в кінці вмирала. Я не могла пригадати, з якого терміну починається божевілля. Напевно, дні через три чи чотири. Але я не сплю вже цілий тиждень, і як не крути, надто довго. Однак я зовсім не ослабла. Навпаки, почувала себе набагато бадьоріше, ніж зазвичай. Нещодавно після душу я стала перед зеркалом, де відбивалася у повний зріст і здивувалась, виявивши, що всі лінії мого тіла говорять про вируючу життєву силу. Я оглянула себе від шиї до кісточок і не змогла виявити жодного надлишку, жодної зморшки. Звичайно ж, моє тіло не було таким, як у молодості. Однак шкіра набула більше глянцю та пружності, ніж раніше. Я спробувала відтягнути пальцями шкіру на животі. Живіт був твердим, підтягнутим і напрочуд пружнім. А ще я помітила, що стала гарнішою, ніж думала. Я дуже помолочила. Скажи, що мені 24, мабуть, ніхто в цьому не сумнівався б. Шкіра гладка, очі блискучі, губи вологі, тіні на вилицях. Те, що я сама найбільше не любила у собі. Зовсім не впадають у вічі. Сівши перед дзеркалом, я хвилин 30, не відриваючись, дивилася на себе. З різних кутків намагалась прискіпливо розглянути себе. Ні, мені не здалося. Я і справді стала гарнішою. Що ж зі мною відбувається? Я навіть думала, щоб піти до лікаря. Я маю добре знайомого лікаря, до якої я ходила з дитинства. Однак, подумавши, як лікар може відреагувати на мою розповідь, відчула тяжкість на душі. Чи він повірить тому, що я розповім? Якщо я йому скажу, що зовсім не сплю вже тиждень? то, можливо, він засумнівається, чи я сповна розуму, а, можливо, сприйме це як невроз від безсоння, а, може, повірить у мою оповідь і відправить мене до якогось лікаря, де мене змусять обстежитись. І що ж тоді? Мене запруть у лікарню, будуть ганяти туди-сюди різні обстеження. Електроцефалограми, кардіограми, аналіз крові, сечі, психологічні тести. Цього я не витримаю, адже ж я просто хотіла спокійно на самоті читати книгу. Щодня година інтенсивного плавання, а найбільше мені хотілося волі. Це те, чого я прагнула. Я не хочу до лікарні, а навіть якщо і лягти до лікарні. Що ж вони зрозуміють? Вони проведуть безліч обстежень, побудують безліч гіпотез. Я не хотіла, щоб мене замкнули у такому місті. якось у другій половині дня я пішла до бібліотеки, щоб почитати про сон. Книжок про сон було не так багато, і нічого особливого в них не було написано. Зрештою, вони зводились до одного: сон це відпочинок, ось і все. Так само, як вимикаючи двигун автомобіля. Якщо двигун весь час працюватиме без зупинки, то рано чи пізно він зламається. При роботі двигуна неминуче виділяється тепло. Тепло, що накопичилось, веде механізм до руйнування. Тому необхідно робити зупинку, щоб звільнитися від цього тепла. Для охолодження. Вимикаєш двигун, тобто засинаєш. Для людей це і фізичний, і емоційний відпочинок. Коли людина лягає, вона дає відпочинок своїм м'язам водночас, заплющивши очі припиняє процес мислення. А від думок, що залишилася, вона природним чином позбавляється у формі снів. В одній книзі мені зустрілася цікава думка. Автор вважає, що людина у своїх думках, у своїх діях не може уникнути певної індивідуальної послідовності. Підсвідомо людина будує цю послідовність у своїх думках і діях. І якось побудована вона більше не зникає, якщо не станеться нічого особливого. Виходить, що людина живе, скована рамками цієї послідовності. І саме сон нейтралізує якісь відхилення від послідовності, які автор називає стоптаними на один бік каблуками черевика. Тобто сон регулює ці відхилення та виправляє їх. У вісні людина природно позбавляється надмірної напруги м'язів, надмірно напружених думок, а також розряджається. Таким чином відбувається охолодження людини. У середині людської системи це безумовно запрограмована дія, тож ніхто не може від нього відступити. А якщо хтось відступить, його існування втратить основи, пише автор. Послідовність, подумала я. При слові «послідовність» мені на думку спадає домашня робота. Ціла низка домашніх справ, які я виконую бездумно і на автоматі. Готування, покупки, прання, виховання дитини – все це і справді не більше, ніж послідовність. Я можу робити все це із закритими очима, тому що це просто послідовність. Натискати на кнопку, смикати за важіль, і в цьому випадку дійсність витікає геть. Однак вірухи тіла – це просто послідовність. Таким чином, підбори моїх туфель зношуються на один бік. А для того, щоб виправити і остудити, необхідний щоденний сон. Можливо, і так? Я ще раз уважно прочитала текст, а потім кивнула. Схоже, так і є. Тоді чим виходить моє життя? В рамках послідовності я витрачаю себе, а потім сплю, щоб це виправити? Моє життя не більше, ніж повторення цих дій. Я не рухаюсь нікуди. Нахилившись над бібліотечним столом, я потрясла головою. «Сон мені не потрібен», – подумала я. «Нехай я навіть з божеволію. Нехай навіть від відсутності сну втрачу основу існування. Нехай буде так», – вирішила я. «Немає значення». У будь-якому разі я не хочу витрачати себе в рамках послідовності. І якщо для того, щоб виправити цю розтрату в рамках послідовності, потрібно періодично засипати, то мені не треба. Я цього не потребую. Якщо моє тіло має витрачатись, то мій дух належить лише мені. Його я залишу собі, нікому не віддам. Не хочу, щоб щось у мені виправляли. Я не спатиму. І з цим рішенням я вийшла із бібліотеки. Розділ другий. Я виразно пам'ятаю першу ніч, коли я перестала спати. Мені тоді наснився якийсь неприємний сон. Дуже темний і якийсь слизький. З міста я не пам'ятаю. Пам'ятаю відчуття чогось нещасливого. І в розпал цього сну я прокинулась. У небезпечний момент, коли ще трохи, і я поринула в нього так, що не змогла б повернутися. Я раптом розкрила очі, ніби мене щось висмикнуло зі сну. Прокинувшись, я деякий час важко дихала. Руки і ноги заніміли, я не могла рухатись. Не рухаючись, я чула лише своє надто гучне дихання, ніби перебувала у печі. «То був сон», – подумала я. Лежачи на спині, я чекала, коли відновиться дихання. Серце билось, швидко перекачуючи кров. Легені працювали повільно і сильно. Однак згодом їхня аплітуда почала потроху зменшуватись, а дихання заспокоюватись. «Котра зараз година?» – подумала я. Хотіла була подивитись на годинник біля ліжка, але не змогла повернути шию. У цей момент мені здалося, що я щось раптом помітила біля ніг, щось на кшталт неясної чорної тіні. Я затамувала подих, і серце, і легені, на мить все в мені зупинилось, ніби завмерло. Я напружено почала вдивлятися в цю тінь. Придивившись, я побачила, що тінь різко змалювалась і набула форми, ніби не могла більше чекати. Силует став виразним, заповнився змістом, проявилися деталі. То був худий, старий, у чорному, добре скроєному одязі. У нього було коротке сиве волосся і запалі щоки. Цей старий стояв біля моїх ніг. Старий, нічого не кажучи, суворо дивився на мене. У нього були дуже великі очі. Я розладіла навіть червоні прожилки судин, що виступали в них. Однак на його обличчі не було виразу, і він нічого не казав. Порожньо, як у дірці. Це не сон, я вирішила, адже ж я вже прокинулась і вже зовсім не спала, прокинулась як від удару. Тож це не сон, це реальність. Я спробувала поворухнутись або розбужу чоловіка, або увімкну світло. Приклала всі сили, але не змогла ворухнутись. Слово честі, навіть пальцями не змогла поворухнути. Коли мені стало зрозуміло, що я не можу поворухнутись, мене несподівано охопив страх, примітивний страх, як озноб, що піднімається із на бездонної криниці спогадів. Цей озноб просочив мене до мозку кісток. Я спробувала закричати, однак не змогла видати звуку, навіть язик мене не слухався. Все, що я могла, просто дивитися на старого. У старого в руках щось було. Вузьке, довге та кругле. поблискувало білим. Я уважно дивилася на цю річ. Поки я вдивлялась, це щось набуло чіткої форми. То був гладчик. Старий, що стояв у мене в ногах, тримав глечик Старомодний керамічний глечик. Нарешті він підняв його вгору і почав лити мені на ноги воду. Але я не відчувала навіть і води. Просто дивилась, як вона лється мені на ноги. І чула звук. Але мої ноги нічого не відчували. А старий все лив, і лив мені воду на ноги. Дивна річ. Скільки він не лив води, вона не закінчувалась в глечоку. Я почала думати, що мої ноги тим часом можуть підгнити і почнуть розкладатись. І не дивно, адже якщо так довго лити воду, що завгодно почне гнити. Від думки, що мої ноги зниють і розкладуться, я більше не могла терпіти. Замружившись, що було мощі, я закричала. Проте крик застряг десь у середині. Мій язик не зміг змусити повітря завібрувати. Крик беззвучно тривав лише всередині мого тіла. Цей беззвучний крик облетів усі його закутки і зупинив биття серця. В голові на мить побіліло. Крик проник у всі мої клітини до останньої. Усередині мене щось померло, щось розчинилось, немов спалах при вибуху. Коли я розплюшила очі, старого вже не було. І глечика не було. Я подивилася на ноги, на ліжко не було води. Сухе покривало. Але я була мокра від поту. Навіть страшно, скільки поту з мене зійшло. Я не повірила б, що людина може так пропотіти. Однак це був мій під. Я поворушила одним пальцем на руці, потім іншим, потім спробувала зігнути руку, потім повернула ногами, покрутила стопами, зігнула коліна. Нехай і не так легко, але сяк так все ворушилось. Після того, як я ретельно перевірила, що всі частини мого тіла можуть рухатись, і я трохи піднялась. Оглянула добре кімнату, трохи освітлену вуличним світлом. Старого в кімнаті не було. Годинник біля узголівля ліжка показував половину першого. Я лягла, коли не було одинадцятої. Отже, не проспала і півтори години. Поряд спав мій чоловік. Спав міцно. Він спав міцно, абсолютно беззвучно, наче з непритомнів. Якщо мій чоловік засне, прокинеться лише тоді, якщо станеться щось особливе. Я встала з ліжка, пішла у ванну, зняла мокру від пота піжаму, кинула її в пральну машинку, прийняла душ. Витерлась рушником і з комоди дістала свіжу піжаму і одягнула її. Потім засвітила торшер у вітальні. Сіла на диван та випила склянку Бренді. Я майже не п'ю. На відміну від мого чоловіка, якому просто організм пити не дозволяє. Раніше я не відмовлялася від того, щоб випити. Проте, відколи вийшла заміж, раптом перестала пити. Ну, може, ковток Бренді, коли не спиться. Не більше. Однак цієї ночі, щоб заспокоїти збуджені нерви, хотілося випити цілу склянку. У серванті стояла пляшка Ремі Мартен. Це був єдиний алкоголь у нашому будинку. Хтось подарував. Це було дуже давно, тому я уже і напам'ятаю, хто. Пляшка трохи покрилася пилом. У нас природно немає келихів для бренді, тому я налила у звичайну склянку і відпила. Я ще трохи тремтіла, проте страх почав уже поступово йти. Це сонний параліч, подумала я. Я раніше ніколи не переживала стану сонного паралічу. Але одного разу від університетської приятельки чула історію про те, як вона це на собі відчула. «Все було дуже реально, чітко і зовсім не схоже на сон», – розповіла вона. «У той момент я не вважала це схожим на сон. Та й і зараз не вважаю. Мабуть, і справді на сон не схоже», – подумала я. «Однак, як не крути, то був сон. Своєрідний сон не схожий на сон». Страх поступово відходив, але тремтіння в тілі ніяк не вгамовувалось. Шкіра все ще тремтіла, схоже на брижна воді після землетрусу. Це дрібне тремтіння, я виразно бачила оком. Все через той крик, вирішила я. Крик не перетворився на звук, причаївся в тілі і все це змушувало його тремтіти. Я заплющила очі і зробила ще один ковток бренді. Тепла рідина повільно потекла горлом униз у шлунок. Це було дуже реальне почуття. Мене раптом охопило занепокоєння за дитину. Коли я подумала про дитину, у грудях знову забилося серце. Я встала з дивана, швидко війшла до дитячої. Син міцно спав. Одну руку поклав під щоку, іншу відкинув у бік. По його вигляду можна було зробити висновок, що він спав міцно, як і чоловік. Я поправила ковдру, що збилось. Незрозуміло, що ж так жорстоко зруйнувало мій сон. Але у будь-якому разі, здається, від цього постраждала лише я Ні чоловік, ні дитина нічого не відчули. Повернувшись у вітальню, я безцільно поблукала по кімнаті. Спати зовсім не хотілося. Я вирішила випити ще склянку Бренді. Насправді мені хотілося випити ще. Ще зігрітися, ще заспокоїти нерви. Ще раз хотіла відчути сильний аромат Бренді у роті. Але трохи повагавшись, вирішила таки не пити. Не хотіла, щоб сп'яніння залишилося наступного дня. Я прибрала Бренді в сервант, віднесла склянку до раковини і вимила. Потім витягла з холодильника на кухні полуницю і з'їла. І тут я зрозуміла, що тремтіння вже майже вгамувалось. «Що ж це було, цей старий у чорному одязі?» – подумала я. «Старий, якого я ніколи не бачила раніше. І цей чорний одяг, якийсь чудернацький, наче облягаючий светер, а придивишся, якась старомодна річ. Я вперше бачила такий одяг». І ці очі, не очі із червоними прожилками. І чому він лив мені воду на ноги? Навіщо йому це було потрібно? Я зовсім заплуталась. На думку, не спадало жодного пояснення. Мою приятельку у сонний параліч охопив, коли вона заночувала в будинку свого нареченого. У сні до неї прийшов чоловік років п'ятидесяти із загадковим обличчям, який сказав, щоб вона забиралася із цього будинку. Весь цей час вона не могла і ворухнутись, і так само, як і я, вимокла до нитки від поту. Зважаючи на все, ця людина була духом покійного батька нареченого. Тоді вона вирішила, ніби його батько каже, щоб вона йшла звідси. Але коли наступного дня наречений показав фотографію батька, він виявився зовсім не схожим на людину, яку вона бачила вночі. «Напевно, я була надмірно напружена», сказала вона, «тому зі мною і стався параліч». «Однак я не була особливо напружена. До того ж, це мій будинок. Тут немає нікого і нічого, що лякало б мене. Чому зараз і тут зі мною стався цей сонний параліч?» Я похитала головою. «Все, годі, думаю, марно». Це був реалістичний сон. Напевно, в мене в підсвідомості скупчилась втома. Може, через позавчорашній теніс? Після плавання друзі, з якими я зустрічалась у клубі, запропонували пограти. Напевно, надто довго вийшло. Деякий час після гри руки та ноги були ватяними. Поївши полуниці, я лягла на диван. Про всяк випадок трохи заплющила очі. «Цілком не хочеться спати, зовсім не хочеться спати».